Розділ сьомий. Я допіру вийшла з-під душу. Довгий він був, гарячий. Так мене розніжив. Стала я гола перед люстром і глянула на своє тіло. Давненько я не приділяла йому уваги. Воно погасло з коленовою смертю. Вчора Едвард обережно розбудив його. Доти мені здавалося що його вже не торкнеться жоден чоловік. Чи дам я Едвардовим рукам і тіло замінити коленові руки і тіло? Що ж, не варто про це думати. На думку спало те, що кожній жінці треба намаститися зволожувальним кремом, капнути трохи парфумів поміж грудей, зачесатися, Вбрати гарну білизну, щоб бути звабливою. Настала ніч. Я була схвильована, мов закохана дівча. Мене палило кохання до чоловіка, якого я ще недавно ненавиділа. Варто було розлучитися на кілька годин, а мені вже його бракувало. Я зиркнула у вікно. У нього світилося. Я закурила і взялася гристи нігті, вештаючись туди-сюди кімнатою. Мені стало гаряче. Тоді почали бити дрижаки. Скільки вже чекати? Вбрала шкіряний блузон, взяла сумочку і вийшла з хати. Між нашими котеджами було кілька метрів, та я все ж таки примудрилася запалити ще одну цигарку. Ще не пізно обернутися і піти додому. Він навіть не дізнається. Зателефоную потім і скажу, що недобре почуваюся. Мені було лячно, що розчарую Едварда. Я вже давно забула все про любовні втіхи. І тоді стало смішно. Ото вже кумедна. Та це ж як їздити на велосипеді. Ніколи не розучишся. Я розчавила недопалок і постукала у двері. За кілька секунд він відчинив. Глянув на мене згори вниз, просто у вічі. Мені забило дух, і той вдаваний спокій, що я його собі надумала, розвіявся, мов дим. Заходь! Дякую, тихенько пробурмотіла я. Він відступив, щоб пропустити мене. Постман Пет радісно кинувся на зустріч, та це нітрохи трохи мене не заспокоїло. Я аж підскочила, відчувши, як Едвард обняв мене за стан. І попровадив до вітальні. Налити чарчину. А вже ж! Він поцілував мене в чоло і підійшов до бару. Я розвернулася довкруги, щоб упевнитися, чи це той самий Едвард, з яким я подалася на Аранські острови. Може, ми проведемо гарний дружній вечір, а решту все – мої вигадки. Рейвах у хаті та переповнені попільнички трохи мене б заспокоїли. Я водила очима від одного предмету до другого, і мене охоплювала паніка. «Ти що, поприбирав? Тебе це дивує? Та хто зна? Сідай!» Я мовчки зиркнула на Едварда. Він кинув мені на диван. Я скромно вмостилася з краєчку. Не підводячи на нього очей, взяла простягнутий келих вина. «Треба якось подолати це сум'яття!» дістала цигарку, та не встигла клацнути запальничкою, як переді мною спалахнуло полум'я. Я прикурила і подякувала. Едвард присів на низькому столику напроти. Ковтнуй гінеса і глянув на мене. Я сиділа, понуривши голову. Він узяв мене за підборіддя. Все гаразд. А вже ж, що ти робив сьогодні? Працював? Як світлини, ну, ті, де ми вдвох. Та промова геть виснажила мене. Едвад погладив мене по щоці: розслабся. Я видухнула все повітря, що було в моїх легенях. Перепрошую. Рвучко підвелася і почала ходити кімнатою. Потім зупинилася біля комона. докурила і жбурнула недополок у вогонь. Едвард зупинився позаду. Забрав мій келих, поставив на комен й узяв мої руки у своїй долоні. Я заклякла. «Чого ти боїшся?» «Всього! Зі мною тобі нічого боятися!» Я обернулася, щоб глянути на нього. Він усміхнувся, Відкинув пасмо з мого обличчя. Я пригорнулася, вдихаючи його запах. Його долоня погладила мою спину, підіймаючись догори. Ми надовго завмерли в обіймах. Мені було добре, всі мої сумніви, де й поділися. Я легенько поцілувала його. Він взяв моє обличчя у долоні і прихилився своїм чолом до мого. «Знаєш, я ледь не повернула назад, коли йшла до тебе. То ми прогавили добрячу нагоду посваритися? Хочеш сказати, що ти прийшов би до мене вимагати пояснень? Ще й як!» Я сіпала гудзик його сорочки. «Я цілий день думала про тебе. Він перехопив мій погляд». Що ж, треба щось вирішувати. Я попросила свої мізки відключитися. Нехай усім орудує тіло. Потім зіп'ялася навшпиньки. Я тобі довіряю, мовила я, і припала до його вуст. Я поцілувала його так, як мені здалося, ніколи вже нікого не поцілую. Він обійняв мене. Пригорнувши до себе, я вчепилася йому в плечі. Його руки нишпорали по моєму тілу, торкалися спини, живота і грудей. Ті пестощі підбадьорили, і я заходилася розтібати його джинсову сорочку. Мені хотілося побачити його шкіру, гаряче живе тіло. Наші вуста роз'єдналися, поки Едвард скидав з мене футболку. Ми глянули одне одному у вічі. Він підняв мене. Я обхопила його ногами за стан. Потім Едвард поклав мене на диван і ліг поруч. Я аж застогнала з утіхи, коли наші голі тіла торкнулися одне одного, щоб міцно притиснутися. Я відчула, як лоскоче мою шию його борода, як він цілує мене біля вуха. «Ти певна?» – прошепотів він. Я глянула на нього, провела долоною по його чуприні, всміхнулася і поцілувала. І тут раптом загарчав пес. «Лежати!» – звелів йому Едвард. Однак постман Пет вишкірив зуби і гарчав, дивлячись на вхідні двері. Едвард поклав пальця на мої губи, щоб я мовчала. У двері загупали. «Піди, відчини!» – прошепотіла я. «Може, щось нагальне?» «Нема чого мені робити!» і Він припав до моїх вуст, розтібаючи на мені джинси. «Заперечувати йому...» Не хотілося. «Едварде, я знаю, що ти там!» Пролунав крізь двері жіночий голос. Тон був рішучий. Едвард заплющив очі. Обличчя його скам'яніло. Він відхилився, та я затримала його. «Хто це?» «Відчини!» – верещала жінка за дверима. «Я хочу з тобою побалакати!» Він вивільнився з моїх обіймів і підвівся. Я сіла на дивані й обхопивши руками груди, спостерігала за ним. Наче намагаючись прокинутися, він потер обличчя, скуйов дивчуба, потім закурив і підняв сорочку. «Що тут коїться?» – тихо спитала я. «Одягайся». Голос був шорсткий. Зі слізми на очах я взяла футболку і лівчика. Коли вдяглася, він подався до дверей, навіть не глянувши на мене. Дорогою дав копняка постменові пету, щоб не плутався під ногами. Пес прибіг тулитися до мене. Едвард так стиснув дверну ручку, аж набрякли лежили. Потім відчинив. «Гості, видно, не було». Та розмову їхню я чула добре. «Це ти, Мегано?» – сказав він. «О, Боже, я така рада тебе бачити! Мені так бракувало тебе!» І вона обійняла його. То був якийсь лихий жарт. Не в змозі стриматися, я закашлялася. Едвардова спина здеревіла. Жінка звала голову. Вгледіла мане і відхилилася від Едварда. То була вродлива жінка, гінка з гармонійною поставою та оксамитовим поглядом. Казкад темного волосся спадав їй на спину. Її вбрання, манери дихали жіночністю та увагою до себе. Зухвале обличчя випромінювало непохитну певність. Вона зиркала на нас по черзі. Едвард обернувся до мене, але дивився у порожнечу. Ніби перебував де інде, і в тому місці йому було недобре. Вона погладила його по голові, та він ніяк не відреагував. – Вчасно ж я приїхала, – промовила вона. Потім обернулася до мене. – Хоч хто ти така? «Пора тобі покинути нас!» Я не звернула на неї уваги і підійшла до Едварда. Спробувала взяти його за руку, та він відхилився. «Скажи, бодай щось, хто вона така?» Він звів очі вгору і зітхнув. «Дружина я його, ось хто!» заявила вона, вхопивши його під руку. «Мегано!» Гостро урвав її Едвард. «Вибач, коханий, знаю». «Та що це? Що це за дурня?» – вибухнула я. Вперше відколи з'явилася ця лярва, Едвард глянув мені просто у вічі. Погляд його холодний, відчужений. То був інший чоловік, ще страшніший, ніж тоді, коли я приїхала до Малрані. Біль був такий, що я позаткувала. Тоді погляд мій метнувся до комона, на ту світлину, і все збагнула. Жінка на березі – не ніхто. От я дурепа. Гарно пошив мене в дурні. Я вхопила сумочку, блузон і вибігла, не зачинивши за собою і жодного разу не озирнувшись. Дорогою довелося зупинитися. Мене знудило. Вдома я стала під душ, намагаючись змити сліди дотиків цього негідника. Мало не переспала з одруженим чоловіком. Нехай йому. І навіть не подумала спитати, чи немає в нього пари. Гадала, він хоче мене, бо вільний. А йому просто було нудно. Що подумав би Колен, якби дізнався про це? Дві-три усмішки, романтичні вихідні удвох, і його дружина вже ладна розчепірити ноги. Дота. Сон не брав, тож я сіла біля вікна, не вмикаючи світла, підібгала коліна до підборіддя і заходилася розгойдуватись. Коли заснула, мені лиш марилося жахіття, у вісні переді мною пропливали обличчя Колена і Едварда. Здається, вони змовлялися проти мене. Вже три дні я не виходила з дому. Вночі не спала, постійно перебираючи подумки останні тижні. Не могла збагнути, як же я так міцно заплющила очі і заткала вуха, щоб нічого не чути про пані Едвард. Врешті я змусила податися на закупи, і мені пощастило впоратися з цим непомітно. «Діано!» – почула, зачиняючи багажник авта. То був Джек. Плачі мої зіщулилися, та я таки обернулася, силувано всміхаючись. Якся має наша маленька французка? Давно ми не бачилися. «Добрий день, Джеку!» «Та нічого, дякую!» «Їдьмо до нас! Еббі рада буде побачити тебе!» І справді вона кинулася мені на шию. Її гаряча приязнь трохи пом'якшила мій гнів. Я заспокоїлася і почала розповідати про Клару. «Ти думаєш повертатися до Франції?» – урвала мене Еббі. «Та не думала ще!» «Не хочеш наново почати життя там?» «Вам потрібен котеч?» «Ні!» «Брехня!» – французка заважала і мусила звільнити місце для тієї Едвардової мандрюхи. Грюкнули вхідні двері. Я завмерла. «Ти так зблідла! Недобре почуваєшся?» Еббі все помічала. «Та нічого такого!» Млосно стало. Поїду вже додому. Нехай Едвард проведе тебе. О, ні, вигукнула я. Сама доїду. Я худко схопилася на ноги і взяла сумочку. Нехай щастить. Буркнула і подалася до дверей. Ми перестрілися у коридорі. Я не могла навіть глянути на нього. Він теж ні слова не сказав. Я замкнулася в авті і упала головою на кермо. Мені було страшно. Я боялася його. Боялася своєї реакції. Я стояла перед панорамним вікном і дивилася, як Едвард вигулює пса. Доведеться врешті зустрітися. Хочеться почути його пояснення. Може, ті всі жахи мені лиш наснилися? Пора причепуритися. Не можна, щоб він бачив мене пригніченою. Я ретельно вибрала одяг і зробила макіяж, щоб замаскувати сліди безсонних ночей. Що ж, відступати нікуди. Я постукала в його двері. Всередині загавкав постман Пет. Хвилини здавалися мені вічністю. Я тремтіла. У животі наче грудка застрягла, руки заклякли. Усі ці симптоми щезли, щойно Едвард відчинив двері. Мене охопив несамовитий шал. Хотілося, що сили затопити йому у мордяку. Та ще дужче потонути в його обіймах. Такого я від себе не сподівалася. Уся та промова, яку я відшліфувала перед люстром, геть вилетіла з голови. «Що тобі треба?» «Добрий день», – пробелькотіла я. Він зітхнув і провів рукою по обличчю. «Кажи, худчий, у мене часу нема». Я випросталася, випнула груди вперед і зухвало глянула йому у вічі. «Ти мусиш усе мені пояснити». На обличчі його промайнув подив, потім гнів. Нічого я не мушу. Як ти можеш у дзеркало дивитися? Він пропік мене поглядом, а тоді грюкнув дверима перед носом, як і раніше. Небо було похмуре. Хмари віщували зливо, та я все ж вирішила трохи пройтися і подихати свіжим повітрям. Вешталася я берегом десь понад годину. Уже піднімаючись до свого котеджу, помітила постмана Петта, що вистрибом гнав до мене. Я погладила його і пішла далі. Не треба було там затримуватися. Перед Едвардовим домом загальмувало авто. Звідти вийшла його дружина. Я відчула її погляд. «Ти ще тут?» Я нахилила голову і промовчала. «Ось, піду я до Джека з Еббі. Нехай виженуть тебе, щоб не заважала нам». Помацавши кишені, я знайшла ключі і поспішила до авто. Та все ж мене догнали їхні голоси. «Едварде!» – покликала вона. «Іду!» – відказав він. Я грюкнула дверцятами – і рвучку взяла з місця. Дві години гасала околицями, натиснувши газ до самісінького краю. Назад трохи збавила ходу. Якраз настільки, щоб помітити Мегану, коли та виходила від Еббі з Джеком. Що ж, вона скрізь була як удома. Я, може, й гадала, що малорані зцілить мене. Але, здається, це місто заведе мене в могилу. Джудіта теж забула про мене. Навіть про свій приїзд не попередила. І вже цілу годину балакала з Меганою на березі. Побачивши, що вона йде до мене, я вхопила сумочку, ключі і вийшла з дому. «Діано!» – гукнула вона. «Ніколи мені!» «Що з тобою?» Не твоє діло. Зачекай, вхопила вона мене за руку. Облиш мене. Я видерлася, сіла до авто і поїхала. До Маларані я повернулася, об'їздивши, чи не всі місцеві шляхи і згаявши прірву часу. Усе те товариство, очевидно, гостювало у Джека з Еббі, то шинок мав належати мені. Я увійшла туди з твердим наміром добряче хильнути. Вилізла на ослін і замовила першу чарчину. Ця Ірландія мене пиячкою зробить. Я реготнула і одразу ж розплакалась. Сиділа, поклавши голову на шенквас, і дивилася на ряд спорожнілих чарок. Коли виходила покурити, заточилася. Та не додолу гепнула а вперлася у чиїсь широкі груди. «Перепрошую», – сказала чолов'язі, який мене підхопив. У тому закутку його геть видно не було. «Нема за що! Можна запропонувати вам цигарку?» «Ого, який меткий!» Я вийшла на терасу, кивнувши, щоб він ішов за мною. Горілчаний чад – не завадив мені помітити його зацікавлений погляд. Що ж, нехай тішиться, начкати мені. Подумаєш, велике діло я зробилася легковажним дівчам, реготала, мов дурнувата з його дотопів, хоч і натямила нічогісінько, а хлоп'яга часу не гаяв, попровадив мене до шонквасу обнявши за стан, заглядав за пазуху. Як придивитись, то він нічогенький. Зрештою, ці ірландці всі однакові. А цей допоможе мені забути Едварда. Я спокусливо глянула і запропонувала хильнути ще. «Налєте нам?» пробалькотіла до бармена. «Діано, треба вже зупинитися». «Ні», Наливайте, я ж плачу, маю ж я право погуляти. Я кинула гроші на шонквас. Мені знову налили, я перехилила ту чорчину одним духом, а далі була чорна діра. Довкола мене наче клубочилася імла, а в тій імлі чулася якась шарпанина. Не лізь до неї! Той голос. Я упізнала б поміж тисячами. То був Едвард. До кого це він кричить? Я розплющила очі і побачила, як він згріб за комір мого кавалера. Послухай, чоловіче, та вона сама на шиї мені вішається, заволав той, тицяючи на мене пальцем. Едвард замахнувся кулаком і хлоп'яга повалився додолу, мов сніп. Розвитку подій він чекати не став, і дременов звідті ля, аж смуга лягла. «Ох, що це я вкоїла?» – промимрила я. «Набагато цікавіше те, що ти могла накоїти», – відказала Джудітта, якої я навіть не помітила. «Заткни пельку!» – сказавши те, я спробувала обернутися, та голова пішла обертом. «Вона вже хоче вшитися, братику», – сказала Джудітта Едвардові. «Ми завеземо тебе додому, Діано. Дайте мені спокій. Сама доїду. Не пхайте носа у мої справи». Я зупинилася і обернулася до них. Якщо я хочу сказати все, що про нього думаю, то зараз саме нагода. Спробувала зосередити погляд. Та переді мною було два Едварди, а не один. Послухай мене, ти, тиснула я пальцем. У тебе немає права втручатися в моє життя. Ти втратив його, пам'ятаєш, і я можу віддаватися кому завгодно. Замовкни, урвав він мене, ти вже доста дурниць накоїла цього вечора. Перш ніж я встигла щось відтяти, він ухопив мене і поклав собі на плече, на чалантуха. Я задригала ногами і почала лопцювати його кулаками по спині. Відпусти мене, йолопе! Він міцніше згриб мене своїми ручиськами і попрямував до паркувального майданчика. Не кажучи ні слова, запхав мене до авто, і я відразу ж заснула. Отямилася я у своєму ліжку, роздягнута. Добряча ти нализалася, почувся голос Джудітти. Ох, дай мені спокій. Оце вже ні. Накинувши на мене ковдру, вона вийшла. За кілька хвилин знову пролунали чиїсь кроки, і я розплющила очі. Едвард поставив на столик біля узголів'я склянку води, і помацав моє чоло. «Не торкайся мене!» Я спробувала звестися. «Лежи!» Він легенько пхнув мене. Я не здатна була з ним боротися. «Це ти у всьому винен!» Заплакала я. «Мерзотник!» «Знаю!» Я сховалася під ковдрою. Чутно було, як він спускається східцями. Потім грюкнули двері. Усе мене боліло. Під черепом відлунював кожен крок. Насило доплентавшись до ванної, я мусила спертися на умивальницю. Глянувши в люстро, жахнулася. Мордяка набрякла, косметика потекла. Коси скидалися на гніздо. Мені так соромно було, що я не сміла навіть Глянути на обручку, не те, що торкнутися. Кілька разів почустила зуби, щоб відбити горілчаний смак, який посалився у роті. Все, кидаю пити. Джудіта сиділа на дивані і гортала ілюстрований часопис. «Що ти тут робиш? Чого ти дурієш?» «Гаразд, ви виграли!» Поїду я з вашого клятого села. Дурнуваті ви тут усі. Про що це ти? Вам від самого початку начхати було на мене. Та ти що? Ми так потерпали за тебе вчора увечері. Еге, ще й як. Я звала очі, коли Джудітта вийшла до кухні, я сіла у фотель. Повернулася вона за п'ять хвилин із тацею в руках. Поїж, а тоді побалакаємо. Я снідала, обливаючись сльозами. Коли допила каву, Джудіта принесла ще. Потім запалила і простягнула мені цигарку. Чому ти не попередила мене, що приїздиш? Запитала я. Ти ж не тому так галабурдила вчора ввечері. Ти стала останньою краплею, що переповнила чашу. «Ну, так мовиться, я ж наче небагато хильнула, ага, жалюгідно виглядала?» «Повір, тобі ліпше не знати». Вона вигнула брову, а я сховала лице у долонях. «Поясни мені, що тут відбувається?» «Таке враження, наче це марення якесь». «Лярва вернулася, Едвард кидається на чоловіка, який до тебе липне». «Ти корчиш зі себе запеклу хвойду!» Я вмить відтулила обличчя і зиркнула на Джудіту. «А що за лярва?» «Мегана! Хто ж іще?» «Ти називаєш братову дружину лярвою?» «Хто це тобі наплів, що вона його жінка?» «Якби мій брат одружився, я знала б про це!» «Вона сама так назвалася!» А він і не заперечив. Ото бевсь, зачекай, одного не можу второпати. Ви були разом, коли вона приїхала. Еге ж, відказала я, опустивши очі, то ви хоч переспали, та не встигли. Ох, нехай йому всячина, у цієї лярви нюх, як у собаки, а Едвард слабак. Вона підвелася і почала ходити по кімнаті. Мені від того аж голова йшла обертом. Я знову закурила і підійшла до вікна. На березі вештався Едвард. Я притулилася чолом до холодного скла. Діано, що ти кохаєш його? Та, мабуть, якось тягне мене до нього. Як удвох були, то мені було добре. Та це нічого не змінює. Навіть якщо вони не одружені, то все одно разом. О, ні, ти помиляєшся. Джодітта впала на диван, запалила цигарку і глянула на мене примружено. Якщо він дізнається, що я розповіла тобі про це, то уб'є. Та мені начхати. Сядь. Я послухалася. Знаєш, Едвардів клятий характер зумовила не тільки смерть наших батьків. Стосунки з Меганою теж добряче його понівечили. Тому я примчала, коли мені подзвонила перелякана Еббі. А хто вона така, ця Мегана? Вискочка, вбивця, хвойда. Страшенно кортіло їй доскочити до успіху і посіста якесь місце в суспільстві, не гребуючи засобами та всіх використовуючи. Почала вона з нуля, сама себе зробила, гарувала, мов проклята, щоб зробитися тим, чим є. Зараз вона ловець за головами у найбільшій рекрутинговій агенції Дубліна. Відцуралася б і батька з матір'ю, щоб домогтися свого. Безжалісна розумна, розбещена, ще й маніпуляторка неабияка. Оце такі жінки йому подобаються? Хто знає. Та це єдиний тривалий зв'язок, що в нього був. То його єдине кохання? У певному розумінні, так. Поки він її не зустрів, то не мав жодних тривалих стосунків. Чому? Едварду завжди здавалося, що такі стосунки приречені на провал, що як покохаєш, то тебе обов'язково зрадять або покинуть. А тоді на шляху його трапилась Мегана. Спершу він хотів запопасти її як дичину на полюванні, та вона почала водити його за носа. Справжнісінька самка Богомола. Геть зморила поки здалася його домаганням. Едварда підкорила її рішучість та впевненість. Потім вона всадила у нього ножаку, нашіптуючи «солодкі слівця», корчила себе святу та Божу, мовляв, хоче сім'ю створити, вірить у кохання. А ти що, не довіряла їй? Я провела невелике розслідування. Не подобалась вона мені. «Надто вже свіцька, надто солоденька, щоб бути щирою». Виявилося, що вона давно вже хотіла загарбати мого брата. Їй подобався Едвардів образ похмурого митця, якого мотлошать пристрасті. Він трохи пом'якшив би її репутацію безжальної акули. «Виклавши все це Едвардові, я ледь його не втратила». За довгі місяці, що минули по тому, він і слова мені не сказав. І чим це все скінчилося? Та невесела то була історія. В Едварда почався період сумнівів у вибраному ремеслі. Він працював на один ілюстрований часопис, але хотів піти на свій хліб. Мегана була проти цього проєкту. Гадаю, вона боялася, що доведеться відмовитися від розкішного життя. Мій брат завжди був понурою особою, але тоді він наче сказився. Часом його охоплювала несамовита людь. Неможливо було слухати, як вони сваряться. Він потребував мегани, але своєю свинською поведінкою спровокував її на помилку. Сама розумієш. «Багато тут не треба». То що сталося? Едвард поїхав робити репортаж, а коли повернувся, то застав її у ліжку з колегою. Жах! Він потовк йому всю мармизу. Той завдячував життям лише Мегані, яка на виблагала Едварда заспокоїтись. Після того Едвард завантажив усі свої лахи до авто. Вона просила його залишитися, обіцяла, що таке більше не повториться, що вона кохає його донесцями. Звісно ж, він її не послухав. Нормально, хіба ні? Він хотів просити її руки, як тільки визначиться з роботою, а натомість наче у пекло провалився. І як він виплутався з цього? Добре, як бачиш. Забився в Лігво зі своїм псом, подався на Аранські острови, зник із лиця землі на два місяці. Ніхто не знав, де він. Я вже думала у розшук подавати. А потім одної гожуї єднини він заявився до Еббі і узяв ключі від батьківської хати. Там і поселився. Відтоді він вирішив, що житиме сам. І жодна жінка не змусить його страждати. А чому Мегана сюди припленталася? Що їй треба? Усі п'ять років вона намагається повернути Едварда. Мегана залишається єдиною жінкою, яку він кохав. Вона якось навіть до мене приїздила, щоб поплакати. Вряди, ряди годи вони зустрічаються коли Едвард приїздить до Дубліна на роботу. Таке враження, що вона пантрує на нього. Завжди знає, де його знайти. І щоразу, коли вони бачаться, Едвард наче випадково не ночує у мене. Як наркоман, що відмовився від дурману, але завжди до нього повертається. Хай там як, а вона його тримає. Радше тримала. Ти приїхала і змінила його. Не знаю, як це тобі пощастило. Мабуть, у тебе є якийсь секрет. Ще на Різдво він терпіти тебе не міг. А тоді повіз на Аранські острови. Це ж для нього свята земля. Мені від цього не легше. і Я не могла всидіти на місці. Дістала з нову цигарку. Глибоко затягнулася димом, щоби трохи заспокоїтися. Я непокоюся за нього, провадила Джудітта. Щоб пак, коли він уже ладен наважитися на щось з тобою, прилітається сучка і клянеться всіма святими, що він єдиний у її житті, і що вона ладна перебратися до нього в малрані. Здуріти можна. Він і не намагався зупинити мене, коли вона припленталася. Що й послав до дідка, коли я почала вимагати пояснень. Тут усе зрозуміло. Він зробив свій вибір. Вона живе у нього? Ні. Едвард відправив її до готелю. Я бачила його реакцію, коли зателефонував господар Шинку сказати за тебе. А як уздрів, що ти з тим хлоп'ягою, знаєш, я аж перелякалася. Гаразд, нехай би й так. Що мені тепер робити? Все, ти маєш робити усе. Подобається він тобі чи ні? Я обернулася до заскланої стіни, щоб подивитися на Едварда. Він вештався берегом, і був ще самотніший та вродливіший, ніж завжди. А вже ж! То ворушися! Зваблюй його! Крути дубцею! Дай наздогад, що це ти його єдина, а не та повія! Покажи кіхті, та й решту теж! Це не має бути чесна боротьба, з нею всі засоби годяться! Тобі треба бути хороброю, щоб розбити його панцир. Але пам'ятай, він може обох вас послати до дідка і щазнути без сліду.